انتصف الليل وملء الظلمة يمطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار انتصف الليل وملء الظلمة يمطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار الشارع منجور Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin -al was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanab bi sunnatihi ila yawmid din. Nakaislawai khala Allahu na visok nivo uzdigao. Zbog njega je uzvišeni Allah nemoral zabranio i ružnim ga dijelom prikazao, a brak je pohvalio i naredio. Neka je nebrojeno mnogo salavata i salama na Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa s.a.v. koji je poslan ljudima kao opomena i radosna vijest. Neka je salavat i salam na njegovu porodicu Ashab. Doista danas u naše vrijeme neobhodno je da se proučavaju motivi i mudrosti braka, da se njeguju njegovi adabi i sunneti, objašnjavaju njegove svrhe, intencije, te studiraju njegove teme i poglavlja, među kojim zasigurno najznačajnije mjesto pripada govoru o istinskim osobinama žene muslimanki. Nema ni najmanje sumnje da je žena stub porodice, njena osovina, oko koje kruži smisao sretnog života. Od žene ovisi uspjeh porodice i njena kompaktnost, ali vrlo često i porodični krah i nesloga. Žena je predvodnik i uzor. Ona odgaja djecu, usmjerava ih i mnogo vremena provodi uz njih. Na odgojnom i edukacijonom smislu uzorje je višestruko djelotvorniji od direktnog podučavanja i saopćavanja. Iz tog razloga, od neodloživog je značaja da se radi na stvarnom i objektivnom prikazu ličnosti supruge muslimanke daleko od bilo kakvih pristrasnih pogleda i zastranjivanja. Od strane pojedinih učenih ljudi ponuđen opis dobre čestite supruge u okviru sljedećih riječi. Pa kažu da je dobra čestita supruga ona koja vodi brigu o svojim mahanama, razmišlja o svojoj vjeri i predana je svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako mnogo ne govori, njen glas je tih ponizna je prema drugima, stidna i čistog je jezika. Široko grudna je, mnogo strpljiva, nespletkari, mnogo je zahvalna i kreposna. Čista je odmahana, ljubka je, plemenita, zadovoljna, čista, dostojanstvena i velikodušna. Njen moral osvaja svojom jednostavnošću i blagošću. Ona ne laže, daleko je od samodopadljivosti i nije sklona uznemiravanju drugih. Ovome svijetu ne pridaje poseban značaj, spokojna je, tiha i čedna. Ne naslađuje se šalama i nije bestidna. Ne služi se lukavstvima i pouzdano obavlja svoje poslove i svoje odgovornosti. Srce joj je prepuno milosti i iskrene ljubavi, prihvata ukor i ispunjava naređenje. Prezire bezvrijedne i ružne stvari, prezire oholost. Njena ženstvenost nije uskraćena za miris, surmu i osnovne vidove higijene. Zadovoljna je sa malim i čuva se s poštenjem. Milostiva je prema porodici, a prema mužu posebno je blaga. Pred njim je ponizna, iskreno mu svoju ljubav poklanja, potpuno mu se predaje i s njega ne skida svoje oči. Njegovim stvarima daje prednost nad onim što je njeno, a njegovom mišljenju daje prednost nad svojim. On, njen muž, povjerenik je njenih tajni i njen zastupnik. Njena ljubav isključivo je poklonjena njemu. Daje mu prednost nad majkom i ocem. Ne iznosi njegove mahane, niti njegove tajne. Na najljepši način izvršava njegove naredbe i čini... Samo ono što ga raduje. Ne napušta ga u poteškoći i seromaštvu, već njena ljubav i naklonost u tim trenucima bivaju još veći i jači. Muževu srđbu dočekuje blago i strpljivo, te nastoji povratiti njegovo zadovoljstvo. Bez muža, dobra, čestita supruga osjeća se usamljeno, a svako njegovo ponovno vidjenje obilježeno je sretnim trenucima. Razumjela je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao o mužu, pa zbog veličine njegovog položaja ona ispunjava svoje obaveze prema njemu. Time se povećava njena potreba za mužem i oskudnost za uslugama koje ne može naći kod drugih mimo svoga muža. On je njoj na mjestu sluha i razuma, a ona njemu na mjestu vida i srca u toku ovih naših izlaganja o osobinama dobre čestite supruge želja je skrenuti pažnju na nekoliko značajnih momenata Prvo, ne znači da žena koja kod sebe ne posjeduje svih 20 osobina o kojima ćemo govoriti, nije dobra supruga. Već je moj prevashodni cilj da prikažem i dokažem da sve te osobine definišu svojstvo potpunosti dobre supruge. A priroda žene uz Allahu dozvolu, Allahu subhanahu wa ta ta'la neka je svaka hvala, dozvoljava da se svaka od ovih osobina koje ćemo spomenuti može naći pri ženi. Otuda žena bi pri sebi trebala imati sve ove osobine, pa makar da shodno njenim mogućnostima budu i dijelimično zastupljene. Međutim, jedan dio osobina, kao što je pokornost mužu u onome što nije grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala, neizbježno se mora naći kod dobre čestite supruge i ona ih ne smije izostaviti niti nepotpuno izvršavati. Drugo, Niko ne smije tražiti opravdanje u govoru da dobra supruga sa svim ovim svojstvima ne postoji. Jer po njegovim mjerilima aršinima to je nemoguće ili vrlo teško. Ipak primijetno je da shodno zasluzi i zalaganju postoje ove osobine, zastupljene su kod žena. Treće, u želji da se izbjegnu neprestana dobacivanja suprugama, od strane njihovih muževa, u smislu riječi, treba da budeš ovakva, tvoja obaveza je to i to, šta je sa tom i tom osobinom, ne vidim je pri tebi. Ako Bog da, s Allahom subhanahu wa ta'la dozvolom, progovorićemo ćemo i osobinama dobrog muža. Time ćemo pomoći ženi, da ne bude jedino ona pod lupom kritike bez ičije podrške, već da se na putu upute pravog puta čestitosti mora osjećati lagodno, i bezbjedno zahvaljujući tome ako Bog da slika islamskog braka biće daleko potpunija a prava uravnotežena Allah subhanahu wa ta'la molimo da primi naša dijela slaba i nepotpuna da nas iz svoje dobrote obaspe obilatim dobrom i velikom nagradom i da ove naše riječi budu odkoristi nama i drugim muslimanima na ovom svijetu i na danu kada ni imetak, ni sinovi neće koristiti na ahiretu sudnjem danu wal prva osobina dobre čestite supruge privrženost Naklonjenost vjeri. Dobra čestita supruga vjernica je. Svojom vanještinom i nutrinom manifestuje revnost u Allahovi vjeri. Bez oklijevanja, daleko je od kolebanja, lijenosti, odlaganja i povođenja za ličnim prohtjevima, pokornost Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wasallame, nikada nije prijedmet spora između nje i njenog muža. Ona ispunjava Allahove naredbe, a zabranjene stvari izbjegava i poviš svega toga, ona je ambiciozno pripravna za svaki vid hajra, iskoristava svaku priliku da učini dobro djelo. Dakle, dobra čestita supruga prije svega vjernica je. I to je ispravan izbor, odabir na kome insistira Allah subhanahu wa ta'ala vjera, podržava ga zdrav razum i vjernička duša i njemu teži nedirnuta čovjekova priroda. Islam čovjeku predlaže vjeru za lijep i pravilan odabir buduće supruge kako bi on, njegova djeca i cijela porodica uživali plodove njene čestitosti. Allahov poslanik alejhi salatu wasalam, je rekao: "Tunkehul mer'atu li arba'". Žene se udaju radi četiri stvari ili žene se uzimaju radi četiri stvari: žene radi četiri stvari: li maliha zbog njenog bogatstva, wali hasebiha zbog njenog porijekla, wali ljepote, wali diniha vjere. Fadhfar bi zati'd din taribat yidak." Pa se o ženi vjernicom. Onom koja ima vjeru, Allah ti se smilovao i blagoslovio te. Vjernica je dobra supruga koju čovjek treba oženiti. Odazivajući se riječima Allahovog poslanika alihi salatu veselam et dunja meta' wa khayru meta'iha el mar'atu saliha. Ovaj svijet, dunjaluk, je naslada, a najbolje na njemu jeste dobra čestita supruga. I to iz više razloga. Ona je najbolje od ovog svijeta kao što je došlo u ovom prethodnom hadisu. Također, dobra čestita supruga, vjernica, pomaže svome mužu u polovini njegove vjere. Jer je rekao Allah, poslanik, a.s. Men te zauwaje, faqad istekmela nisvel iman, fa li jetekilla fi nisvi al baqi. Ko se oženi, upotpunio je polovinu vjeri, pa neka se boji Allaha u preostaloj polovici. Najbolje što čovjek sebi može priuštiti nakon bogobojaznosti jeste dobra čestita supruga vjernica. Od Saubana radijallahu ta'alan prenosi se da je rekao, Kada je objavljen ajet, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahom putu ti navjesti bolnu patnju. Kada je taj ajet objavljen, kaže Sauban radijallahu ta'alan, bili smo sa Allahom poslanikom alihi salatu vasalam na jednom od putovanja. Pa su pojedini ashabi rekli, ovaj ajet je objavljen o zlatu i srebru, Kada bismo samo znali koji je to imetak najbolji pa da ga sebi i priuštimo. Allahov poslanik alihi salatu vesselam čuši te riječi, rekao je: "Efbaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zawjata mu'minatun tu'inuhu ala imanihi." Najbolje je jezik koji slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolji imetak jeste jezik koji slavi i valiča Allaha Subhanahu wa Tala. Srce koje je zahvalno Allahu Subhanahu wa Tala na njegovim nebrojenim blagodatima i supruga vjernica koja ti pomaže u vjerovanju. اشرب بنورك في добра честь يطها ويرنثا الله سبحانه وتعالى و pitanima njegove vjere zbog الله رسوله عليه الصلاه والسلام رحيم الله رجلا قام من الليل فصلى و ايقظ فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, paklanja i probudi svoju suprugu. Pa ako ona nehtijedni da ustane, popršće je vodom. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa salla. Fa in aba nadahat fi wajhihi al I Allah se smilovao ženi koja ustane noću, paklanja, I probudi svoga muža, pa ako bude mrzovoljan, ne bude htio da ustane, popršće vodom u lice. Allahu Akbar, divnog primjera ove žene, dobre supruge i vjernice, koja je toliko obrižljiva u obavljanju dobrovoljnih namaza, da čak u tome pomaže i svome mužu. Kakav li je tek njen pristup obaveznim namazima? Također, dobra čestita supruga, vjernica, rađa svome suprugu, mužu, dobro, dijete koje će poslije odgajati, koji će mu poslije biti odkoristi, kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Allaho poslanik, a.s.v. rekao je, Iza mate ibnu Adem in qata ameluhu illa min thalath. Kada čovjek umre, njegova dijela prestaju, njegova se dijela prekidaju, osim u tri slučaja. علم ينتفع به اكوه اصطفو ازا سبب زناني کوهم سدругي قريسته او صدقات جارية او تراينو صدق او والد صالح يدعو له او اليدوبرو ديهت کوه زنجا جيني دو تاكو وجرز بوك حديس ان رجل لا ترفع درجته في الجنة Čovjeku će se podići stepen u džennetu pa će on upitati Enna li hada? Odakle mi ovo? Kako sam postigao ovaj stepen? fe Fejqal pa će mu se reći Bistigfari waledi kelek zbog oprosta koje tvoje dijete tražilo za tebe. Na osnovu ovoga dobar i čestit porod treba da bude namjera spolnog kontakta između supružnika. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u svojoj plemenitoj knjizi Fal ane ma Zato se sada sastajte sa svojim suprugama I žudite za onim što vam je Allah odredio To jest, kako stojute v sirima, za djetetom To jest, nemojte imati odnos sa svojim suprugama Samo da biste udovoljili svojim strastima Već imajte odnost izbog rađanja, zbog poroda kojeg je Allah subhanahu wa ta'la propisao u braku. Dobra, čestita, supruga, vjernica, jedino može udovoljiti osigurati najznačajnije segmente bračne sreće. Razlog tome jeste što njeni pogledi i ciljevi u životu značajno se razlikuju od pogleda i ciljeva obične žene. Allahoposlanik alaihi salatu uslam je upitan Eju nisa hajrun, koja je to žena najbolja? Pa odgovoriju el letti te sur ruhu i koja kada je muž pogleda u nju ona ga obraduji o toti ohhu i da emR koja ga, kada, kada jo nešto naredi poslušaaga. otu holli fuhu fi i nefsiha, volja mal liha bimaje tre i koja ga neje iznevjjeeriti u svojoj časti i imetku metku. Istinu je rekao pjesnik kada kaže najbolja žena je ona koja muža veseli svojim izgledom koja ga brige o njenoj časti i ona koja malo govori i u kući svojoj boravi i od svakog stranog svoj pogled obori dakle odabir dobre žene vjernice za suprugu predstavlja ispravan pametan i neophodan izbor tinan bi ajyalha yatad dosljednost u vjeri kod dobre čestite supruge vjernice nije prividna i površna nego je to suštinska dosljednost koja je Allahu subhanahu wa taala draga Šarijatski propisi ogledalo su njenih dijela. Njena iskrenost posvećena je isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. To je dosljednost u ravnoteženosti vanštine i nutrine. Načini čini dijelo koje je oprečno riječima, niti govori nešto što se razlikuje od dijela. Ona čestita supruga vjernica, Islam doživljava kao svoju stvarnost. Lahko je primijetiti da je njeno djelo identično govoru, a anin govor, identično njenom telu. Ona to čini i ona je takva zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: "Jajahul ladina amenu, limata taquluna ma la taf'alun? Kabura 'inda Allahi an taquluma ma la taf'alun." O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prati. Stoga supruga Vjernica svodi po hiljadu računa za svoje riječi i svoja djela. Revnost u vjeri potiče na apsolutnu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, bez i najmanje kolebanja, ljenosti, nemarnosti. Zatim, sve što radi, ona radi tragajući za Allahovim zadovoljstvom i nagradom na budućem svijetu. To u potpunoj poniznosti i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Vjerovanje u njenom srcu je u potpunosti nadošlo. Strah od Allaha subhanahu wa ta'ala postao je njen vodič, a džennet njen cilj. A u životu koji je sagrađen na pokvornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Mohamedu alaihi salatu wasalam neće se pojaviti problemi među bračnim drugovima. Razlika je između te supruge i druge koja uporno odbija mužev topli poziv na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ili žene kojoj muž pobuđuje ljubav prema vjerovanju i dobrim dijelima, a ona to odbija i nastavlja slijediti svoje strasti. Ovakvo stanje prerasta u opasne probleme čija je posljedica brak s puno nemira i poremećaja. Obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala ženu usmjerava na svaki vid pokornosti koji će je približiti njenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zašto se žena ne odazove zadaći zbog koje je stvorena? A da kako stvorena je zbog iskrenog robovanja, obožavanja jedino Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobra supruga, vjernica, iskorištava svaku priliku da čini dobro djelo. Kao, na primjer, da poduči svoje dijete nekom sunnetu, ili muža da upozori na dobro dijelo koje on zapostavio ili ga nevoljno, lijeno, nerado izvršava. Kada njeno dijete, recimo, kihne neće dozvoliti da stvar prođe bez podučavanja i usmjeravanja, nego ga uči da kaže, alhamdulillah, hvala Allahu kada kihni. Nakon što dijete usvoji to znanje, nije joj teško, niti mrsko, da mu uzvrati riječima, jerhamu Allah, Allah ti se smilovao kako bi on, odgovorio Allah vas uputio i popravio vaše stanje također ona koristi priliku da svoje dijete nauči dovama nakon buđenja i sna ili jutarnjem i večernjem zikru muža će pitati zašto nije klanjao sabah namaz u džematu i tako redom <tipa> Druga osobina čestite supruge jeste lijep moral. Čestita supruga lijepog je morala, blage naravi, prijatnog govora, umjerenog karaktera, pravilnog ponašanja i vladanja. U sebi nema zlobe niti želje za osvetom, Nema prkosa i oholosti s kojom bi mužu zagorčavala život i slično. Nema sumnje da sve ove svijetle, blistave skli, slike dobre supruge jesu praktični i stvarni odraz njenog lijepog morala. Veliki uspjeh i sreću, blagostanje postigao je onaj ko za suprugu dobije ženu lijepog morala. Bude počašćen suprugom lijepog morala. Islam, lijep moral uzdiše na visok nivo i kod vjernika budi želju za lijepim i prijatnim govorom prenosi se od Allahovog poslanika alejselatu veselam da ja uhibu ibadallahi ilallahi ahsanuhum khuluqa allahu najdraži od njegovih robova jesu oni koji su najljepšeg morala. Također se prenosi od Đžabira radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, rekao: "Zaista su mi od vas najdraži i sjediti će meni najbliže na sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala, a zaista su mi najmrži od vas i biće najudaljeniji od mene na sudnjem danu nametljivi govornici, oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru." oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost, svoju govorljivost i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima Odebud Darda radijallahu ta'la'an prenosi se da je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam rekao ma min šej'in yudau fil mizan ethqalu min husnil huluk Nijedna stvar neće biti teža na sudnjem danu Navagi vjernika od lijepe naravi, od plemenitog lijepog morala. Wa inne sahibe husnil khuluki le jeblugu bihi deređate sahibi savmi osala. I zaista vjernik sa svojim lijepim moralom dostiže stepen postača i klanjača. Allahu ekber. Od ene radijallahu ta'lan prenosi se da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika a.s.v. rekao mu Allimni amelen, yudkhiluni al jenne. Poduči me dijelu, ukaži mi na dijelo, koji će me uvesti u jenne. Pa je Allahu Allah, poslanik, a.s.v. rekao, At'imi ta'ame, wa afši selame, wa at'i bi al-kelame, wa salli bi lejl, wa nas an-nija. Rekao je Allahu Allah, poslanik, a.s.v. Dijeli hranu, širi selam, nazivaj selam, govori, lijep govor, i klanjaj noću, dok drugi ljudi spavaju. Odbne ommera radije Allahu Tal Anhuma prenos se da je lohu poslannik alihi Salatu v selem rekao. inne filđennet jegurafa, Jural va Hiuha min Baliniha o Baltinha min vahiriha. Doista uđennetupostoje odaj, či se vanjski dijeloji vide iz onutrašnnosti, a unutrašnjiji sapoljašnosti pa je ebu Musa. Al-Aš'ari radiyallahu talan upitao, limen hiya, ya Rasulullah, za koga su one Allah uposlanije? Pa je Allah uposlanika, alaihi salatu wasalam, odgovorio, limen atabe l-kelam. Za one koji budu lije pogovorili, wa at'ame ta'am, koji budu hranu dijeli, wa baate qa'imen wa nasu niyam, i dok drugi ljudi budu uspavali, oni svoju noć provodili u namazu možda će pojedine supruge konstatovati i reći šta muž želi više od mene zar mu hrana nije pripremljena odjeća ispeglana kuća uredna djeca sita i odjevena njegova potreba zadovoljena ništa od mene nije zatražio a da to nisam izvršila niti je imao kakvu potrebu a da nisam požurla da to izvršim pa šta više hoće od mene Nisi u pravu, draga sestra Njemu je potrebna Tvoja topla emocija Koja iz tebe izvire Potreban mu je Tvoj blistavi osmih Blistavi osmih na tvome licu Koji će rastjerati tamu sjete Koja je, priznaćemo Česta pratilja u životu On želi da vidi osobu koja će ga paziti, iskazati mu veliku naklonost i koja će mu dati doznanja da za nju on predstavlja osu njenog života i osnovu sreće. On čezne za tvojim razdraganim glasom koji do njega donosi riječi žudnje, čežnje, ljubavi. On čezne za izrazima, zahvalnosti i želje za njegovom blizinom i susretom. Ovo je ključ vrata sreće koju u sebi nosi smisao braka. poklonimo mu lijepu riječ, pa makar se dobrim dijelom u tome i pretvarala, kako bi zauz vrat ostvarila njegovu ljubav, naklonost, saosjećanje i razumijevanje, što će ti zasigurno osigurati lijep i ugodan porodični ambijent. S vremena na vrijeme neka tvoje usne opetuju izraze zadivljenosti njegovim odlikama. Spomeni mu Kako si mnogo srećna što si njegova žena. To ne samo da zadovoljava njegov osjećaj muškosti, već i jača privrženost prema tebi. Dočekaj ga u trenutku njegovog ulaska sa slatkom i ljubkom riječi. Preuzmi ono što nosi u svojim rukama i od sveg srca spomeni mu tvoje dugo iščekivanje kada će pokucati na vrata. Sve ovo potpada pod smisao lijepe riječi koja će ako Bog da uroditi srećom. Ne te mnogo, ali korist koju ti donosi nepredvidivo je velika. Od najznačajnijih oblika lijepog obhođenja supruge prema mužu su i podnošenje lošeg obhođenja i neugodnosti te strpljivost na tome. Također da se ne veseli kada ga vidi žalosnog, niti da se žalosti ako na njemu prepozna znak radosti. Da iz usta ne izlazi osim lijep govor, to na osnovu, Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi Vokulu li nasi husna A ljudima lijepe riječi govorite A posebno svome mužu Posebno lijepe riječi govori svome mužu Jer je on najdraža osoba tvome srcu Na loše ne uzvraćaj lošim Već boljim Jer se nadaš onome što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala A to je bolje i vječno Kontroliši svoje emocije Izbjegavaj sumničenje Žuri u traženju muževa zadovoljstva. Ako se muž rasrdi, ne čekaj da inicijativa pomirenja, ruka pomirenja dođe s njegove strane. Znaj, za riječi Allahovog poslanika, dženetlije od vaših žena jesu ljubke rotkinje, koja, kada se muž rasrdi na nju, priđe mu, stavi ruku u njegovu ruku i kaže neću zaspati sve dok se ne raspoložiš, dok ne postaneš zadovoljen sa mnom. Kako je samo lijepa žena, lijepog morala, zahvaljujući kojim je vrednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Kako je samo otmjena, blaga, skromna i jednostavna, prosta žena koja je pokorna svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'la i poslušna svome mužu. Kako je samo otmjena žena koja je skromna, ona do čijeg srca nema puta za oholost, samodopadljivost, umišljenost, niti za zlobu. Kako je samo otmjena žena koja ga gaji lijepo mišljenje o svome mužu, kako je samo lijepa žena koja ima osjećaj za svako dijelo ili riječ koja je uzdiže na stepen straha bogobojaznosti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas okoristi riječima koje smo kazali, koje smo čuli. Allah subhanahu wa ta'ala kadari da to učini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji volio praštanje, koji mnogo prašta i traži od nas da ga molimo za oprost. Allah subhanahu wa ta'ala nakaina početku i na kraju svaka slava i hvala neka je salavat salam na njegovog poslanika Muhameda Mustafu sallallahu alaihi wa alihi wa sellema na njegov porodicu i sve ashabe. Assalamu alaykum wa <gülüyor> للحق اجبنا للحق اجبنا للحق اجبنا للحق اجبنا للحق اجبنا قم يا فقي قم يا فقي امتي ثم اجبي فحوقة الدين فحوقة في قلبي سمعا وضاعة الى اله لبيك دعوة للحق جبنا سمعا وطاعة الى اله اتينا لبيك دعوة جبنا للحق يا جبنا للحق يا جبنا للحق يا جبنا